Ні, заперечив Коцюба, от Філон і Шакула вискакували на двір. Коли? Десь посеред гри. Це після того, як Петро розпотякав поричка. Вибігали, поділитися враженнями. Взувайся і поїхали, сказав Коцюбі Махов. Куди? Іван. Чого? Я ж тільки у карти. Дасте показання про Філона і Шакулу. На дворі на повні груди вдихнув повітря. Коцюба не замкнув кімнати. Справді, ні до чого. Там нема що красти. На денному світлі вигляд у нього ще більш непривабливий. Лице дрябле, побабчене, мов печене яблуко. Ворося позлипалося, одяг висів, наче на жердині. І Коцюба щоразу підсмикував штани. «Скільки вам років?» – запитав його. «Тридцять один». Ми з Глібом здивовано перезирнулися. Майже наш ровесник. Це ж як треба жити, щоб так виснажити себе? Мені аж закартіло подивитися в дзеркало. Напевне, від страху, щоб часом самому через кілька років не зрівнятися з коцюбою. Чудний. Я ж не алкоголік і не картяр. Нормально жив. Правда, з перевантаженнями, як пілот. І фізичними, і душевними Жінки, що стояли біля Гасової крамниці, поглядали на нас Затримували свої погляди На коцюбі і цибуху І в їхніх очах ні жалю, ні смутку Коли проходили мимо них Почув Слава Богу, забрали Махо відпустив Клима Захаровича додому Ми з глібом Сіли на заднє сидіння газика З обох боків Свідків не хотіли ризикувати. Сонце вже перетнуло зеніт і хилилося до обрію. Незабаром через кілька годин спадуть на землю вечорові сутінки і попереду довге чекання у коротку літню ніч. Чи вдасться до темряви знайти і затримати грабіжників? Вкотре питав себе, куди вони могли податися з галявини? Або тікали далі від міста, або навпаки – Спробують проникнути в нього Десь зачаїлися поблизу А втім для Шакули То не вихід із становища Філон йому вже не потрібний У цьому випадку Почне діяти їх вовчий закон позбутися спільника І заволодіти грішми Філон приречений Невже не розумів Мені зробилося тоскно І незатишно від безсилля. У Нівермах Біля нього повернули на вулицю Шевченка, і наш газик упірнув під густі крони каштанів. Микола заїхав у двір відділу. Я глянув на вікно майора Скорича, відчинене. Отож, Дмитро Юхимовичу себе, Цибуха й Хоменка помістили в слідчий ізолятор. Ми постояли з глібом кілька хвилин на дворі, щоб хоч трохи позбутися бензинового духу, яким просякли. Махов пішов до підполковника Ольхового, а я забіг до майора. Він сидів за столом і писав. Я з великим задоволенням сів на диван. Стомився, співчутливо запитав майор. Свідки михтять, наче кадри в кіно, признався, на мить заплющуючись. Да, багатенько їх уже набралось, посміхнувся Скорич. І в його руках Мов, у фокусника з'явились термос і паперовий згорток. «Ти хоч перекусив?» З Пазовим і Миколою поживали булки з ковбасою. Мені я втішно від його піклування. Майор сів поруч, подав термос і згорток. «Ну то ще підкрепись, бо до ранку далеко», – сказав. «Я не відмовився, щоб не образити Дмитра Юхимовича. У термосі какао...» Кусив бутерброд з маслом і голландським сиром. Розповів майору про розмови із свідками, що ми відразу натрапили на власника будинку, якого збирався купити речко. Як завжди скорич уважно слухав, опустивши довгі густівії і наче задрімав. Я закрутив термос, поставив на стіл, подякував, витягнув ноги і блаженствував на дивані. «Між іншим, Арсен, я добре знаю Шакулу», – заговорив майор. «Він – герой моєї останньої справи, коли я служив у Кавунівці. При затриманні Дрига чинив шалений опір». «Швидше б зустрітися з ним», – сказав я. «Намалюй план місцевості», – попросив Скорич. «Поміскуємо, куди він міг податись». Я сів за приставний столик, взяв чистий аркуш і заходився креслитий. Спершу наніс залізницю, потім соняшникове поле, ліс, де позначив галявину, далі дорогу на снігурі до міста, за нею лісосмугу і скошений лан з копичками соломи, твариницькі ферми колгоспу партизан. Визначив приблизну віддаль от від насипу до землянки і від неї до дороги. Намалював місце, де знайшли пораненого загату. Глянув на ескіз, ніби все. Скорич хвилин п'ять мовчки вивчав схему, потім додав кружечків, населені пункти, і від них до галявини проставив кілометри. То куди Арсене запитав? У лісі не залишаться. Я не поспішав із своїми припущеннями. Ліс можна прочесати. Вірно, Дмитро Єхимович підморгнув мені. «Ми їх чекаємо на дорозі, а вони у протилежний бік, через насип і соняшники», – не дуже впевнено виклав свою версію. «Хм, соняшники», – повторив майор.